Doctor Jivago, pista 14 Avea o putere neobișnuită de a gândi clar și logic. Era înzestrat cu o mare puritate morală și un simț al dreptății. Era înflăcărat și cinstit. Dar numai mintea lui de savant obliga să deschidă noi căi n-ar fi reușit să facă față cu intuiția ei elementului surpriză să aibă acea capacitate de a stăpâni neașteptatele descoperiri care zguduie armonia stealpă a previziunii goale. Și pentru a face bine celorlalți, ar fi avut nevoie, în afară de principiile de care îi era plină mintea, și de o inimă lipsită de principii, genul de inimă care nu cunoaște cazuri generale, ci numai pe cele particulare și are măreția acțiunilor mici. Pătrus de cele mai nobile aspirații încă din copilărie, privise omenirea ca pe o vastă arenă, unde toată lumea concura pentru a atinge perfecțiunea, respectând scrupulos regulile. Când descoperi că nu era așa, nu-i trecu prin minte că greșise atunci când simplificase ordinea lumii. Închizându-și mâhnirea adânc în el însuși, an a rândul, nutri ideea că el ar trebui să fie într-o zi, judecător între viață și forțele întunecate care o denaturează, că va fi campionul și răzbunătorul vieții. Înveninat de propriei deziluzie, se trezi în armat de revoluție Jivago, a repetă Strelnikov după ce se instalară în camera lui Jivago Negustor, cred, sau mica nobilime. da, bineînțeles, doctor din Moscova Merge la Varuchino, ciudat de ce să părăsești Moscova pentru o fundătură pierdută în lume ca asta Tocmai asta este ideea în căutare de liniște, retragere și o viață obscură Dragul meu, ce romantic, varukino. Eu cunosc aproape toate locurile de pe aici. Asta a fost moșia lui Krueger, Nu cumva din întâmplare sunteți rude? Nu sunteți cumva moștenitorul lui? La ce bună această ironie? N-are nicio legătură cu moștenitorul lui. Deși este adevărat că prin soția mea, a, vedeți, dar dacă vă pare rău după albi, am să vă dezamăge și mai tare, am curățat zona. Tot mai râdeți de mine?" și apoi un doctor, ofițer medical al armatei. Și suntem în război, asta chiar că mă privește. Sunteți un dezertor și verzii caută refugiu în păduri. Ce motive aveți? Am fost rănit de două ori și reformat, ca invalid. Data viitoare o să-mi prezentați o adeverință de la Comisariatul Poporului pentru Educație și Sănătate, care să ateste că sunteți cetățean sovietic sau un simpatizant sau pe de-antregul fidel. Sunt timpuri apocaliptice, dragă domnule. Aceasta este judecata de apoi. Vremea îngerilor cu săbii de flăcări și a bestilor înaripate din abisuri, nu pentru simpatizanți și doctori fideli. Oricum, v-am spus că sunteți liberi și nu-mi voi lua cuvântul înapoi. Dar țineți minte, doar de data asta am senzația că ne vom mai întâlni. Dar atunci, conversația noastră va fi cu totul diferită. Aveți grijă! Iuri nu se lăsă tulburat, nici de provocare, nici de amenințare, zise. Știu ce credeți despre mine. Din punctul dumneavoastră de vedere, aveți dreptate. Dar problema pe care vreți să o discutați cu mine este cea pe care am discutat-o cu un procuror imaginar toată viața. Și ar fi trist dacă până acum n-aș fi ajuns la nicio concluzie. Dar nu pot să mă exprim în câteva cuvinte. Așadar, dacă sunt într-adevăr liber, permiteți-mi să plec fără a rezolva această controversă. Dacă nu sunt liber, atunci dumneavoastră trebuie să decideți ce să faceți cu mine. Eu nu am de ce să vă cer scuze. Fură întrerupții de telefon. Linia fusese reparată. Strălnikov ridică receptorul. Mulțumesc, Gurian. Acum fi amabil și trimite pe cineva ca să-l conducă pe tovarășul Jivago la tren. Nu mai vreau niciun fel de greșeli și dăm departamentul de transport al cecăi din Razvilie. După ce plecă Jivago, Strenikov telefonă la gară. Au adus și un elev, își tot trage șapca peste uric și are capul bandajat E neplăcut, da, corect Trebuie să primească ajutor medical, dacă e nevoie, desigur Da, ca lumina ochilor, răspunzi în fața mea personal Rații, de asemenea, dacă este necesar, da, corect Acum hai să trecem la treabă Mai vorbesc, nu mă întrerupeți Filar să fie, e cineva pe linie Gurian, Gurian M-au întrerupt Renunță să mai termine conversația pentru moment. Ar putea fi unul dintre băieții de la școala mea pregătitoare, se gândi el. Se luptă cu noi. Acum e mare. Numără anii de când încetase să mai predea ca să vadă dacă băiatul ar fi putut fi într-adevăr lui. Apoi se uită pe fereastră spre linia orizontului și căută cu privirea acea parte din Iuliatin, unde locuise împreună cu soția lui. Soția și fica lui or mai fie acolo. S-ar putea duce până la ele? De ce nu acum, chiar în minutul acesta? Da, dar cum ar putea? Făcea o parte din altă viață. Mai întâi trebuie să ducă la bun sfârșit viața asta nouă, apoi se va întoarce la cea care fusese întreruptă. Într-o zi va face exact lucrul acesta. Într-o zi. Dar când? Când? Sfârșitul volumului întâi Volumul 2. Partea 2. Capitolul 8. Sosirea Trenul care îl adusese pe Jivago și familia lui mai era încă în triajul julgării, ascuns vederii de alte trenuri. Dar în dimineața aceea avură pentru prima oară sentimentul că legătura lor cu Moscova fusese ruptă pentru totdeauna. Din acel moment se găsea într-un teritoriu diferit, într-o lume de provincie cu totul nou și aparte, care își avea propriul ei centru de gravitație. Era limpede chiar de la început că aici oamenii trăiau mai aproape unul de altul decât la Moscova sau Petersburg. Deși teritoriul gării era izolat și oficial închis pentru civili, pasagerii pentru trenurile locale reușiseră într-un mod inexplicabil să se strecoare, cum am spune astăzi. Umpluseră deja până la refuz vagoanele și se îngrămădeau în uși, se plimbau sau stăteau în fața lor. Se cunoșteau între ei cu toții fără excepție. Își făceau semne cu mâna și se strigau între ei, imediat ce se zăreau și schimbau saluturi, când treceau unul pe lângă altul. Felul de a vorbi și felul cum erau îmbrăcați, mâncarea și atitudinea diferau puțin de cele ale oamenilor din capitală. Oare cum își câștigau existența?" se întreba Iuri. Ce interesa și care le erau resursele materiale? Cum făceau față dificultăților vremurilor? Și cum erudau legile?" Răspunsul îi se prezentă în curând, în forma sa cea mai vie. 2. Escortat de sentinela care își pușca după sine sau o folosea ca baston de promenadă, Iurii se întoase la vagonul său. Era o zi înăbușitor de caldă. Șinele și acoperișurile vagoanelor arătau de parcă ar fi început să se topească. Pământul înnegrit de petrol avea luciri gălbui ca de aur. Pușca sântinelei lăsa o dâră de praf și, din când în când, se lovea de traversele de cale ferată. Vremea s-a liniștit," a el. Este timpul să secerăm grâul de primăvară, meiul, o văzul, o vreme grozavă pentru recoltă. Prea devreme încă pentru hrișcă. Acolo, de unde sunt eu, se secerăm hrișca de Sfânta culina. Eu nu sunt de prin părțile astea, sunt din Morșansc, de lângă Tambov." Ei, tovarășe doctor, dacă n-ar fi fost războiul civil și plaga contra-revoluției, credeți că mi-aș pierde timpul pe coaclaurii ăștia strângi la vremea asta? Lupta de clasă a sărit între noi ca o pisică neagră ce ne-a făcut. 3. Mai multe mâini se întinseră ca să-l ajute să urce în vagon. Mulțumesc, mă descur și singur. Iuri se urcă în vagon și își îmbrățișă soția. În sfârșit, mulțumesc lui Dumnezeu că s-a terminat toate astea, spunea ea într -una. De fapt știam că ești afără. Ce vrei să spui că știei că sunt afară? Sentinerele au venit și ne-au spus ce se întâmplă. Cum îți închipui că aș fi rezistat altfel în tensiunea asta? Și așa, și eu și tata aproape că ne-am ieșit din minți. uite a adormit bolovan, nici nu-l poți trezi. A adormit grămadă după toată emoția asta. Uite câțiva pasageri noi. Am să-ți fac imediat cunoștință cu ei, dar mai întâi ascultă ce spun oamenii. Toți te felicită că ai avut norocul să scapi. Faceți cunoștință, se ea brusc și îl prezentă pe soțul ei peste umăr, unuia dintre noi pasageri, care era înghesuit de mulțime în fundul vagonului. S-am se prezentă străinul, ridicându-și pălăria din fetru peste capetele celorlalți și clăindu-și drum prin înghesuiala de trupuri umane. Sandeviatov, se gândi Iuri, cu un nume ca ăsta ar trebui să deștindă direct dintr-o baladă rusă, cu o barbă ca un tufiș, cu rubașcă și brâu cu ținte, dar aici e recuzită a clubului artelor din localitate. Cârdionți, cărunți, mustață, barbișon? Eh, v-a speriat rău, Strevnikov, întrebă Sandeviatov. Fiți sincer. Nu, de ce? Am avut o discuție interesantă. Fără îndoială are o personalitate copleșitoare. Așa cred și eu, că am, am și eu idee de ce-i poate pielea, nu e din părțile noastre. Este unul de-ai dumneavoastră de la Moscova, ca mai toate noutățile noastre, toate sunt importate din capital. Nouă nu ne-ar fi venit în minte. Iuri, dragă, am fi cunoaște pe toată lumea, îl zise Tonia. A auzit de tine și de tatăl tău și l-a cunoscut pe bunicul meu, cunoaște pe toată lumea. Presupun că o cunoașteți pe profesoara Antipova, aruncă ea ca din întâmplare. Iar s-a îndeviat o replică indiferent. Ce e cu Antipova? Iuri auzit dar nu interveni, Artonia continuă. Anfime Fimović este bolșevic, așa că ai grijă, dragul meu, trebuie să te porți cât mai frumos. Serios? zise Iuri. Nu mi-aș fi închipuie niciodată, vă credeam artist. Tatăl meu a ținut o stație de trăsuri, avea șapte troici. Dar eu am mers la universitate și este adevărat că sunt marxist. Ascultă ce mi-a spus Anfime Fimoviciura. Și apropo, sper că nu vă supărați că vă spun. Dar numele dumneavoastră e numai bun de scântit limba. Ascultă, iubitole, ce mi-a spus. Am avut un noroc fenomenal. Gara din Iuriatin nu poate primi trenul. O parte din oraș este în flăcări și podul a fost aruncat în aer. Nu se poate trece. Așa că trenul nostru va fi mutat pe o altă linie și din întâmplare... Această linie este cea care ne trebuie nouă, pentru gara Torfianaia. nu e așa că e minunat? Nu mai trebuie să schimbăm și să ne mutăm tot ca la de la o gara la alta. Pur și simplu stăm în tren. Pe de altă parte, Anfime Fimovici, spune că vom fi manevrați înainte și înapoi ceasuri întregi, înainte să plecăm cu adevărat. 4. Tonia abusese dreptate, vagoanele fură cuplate și decuplate și trenul manevrat la nesfârșit, de pe o linie aglomerată pe alta, unde alte trenuri îi blocau ieșirea. Orașul se zărea în depărtare, parțial ascuns de neregularitățile terenului. Numai pe aici pe colo se arătau la orizont acoperișurile, coșurile fabricilor și crucile clopopnițelor. Una dintre mahalalele sale era în flăcări. Spumul se ridica spre cer, arătând ca o coamă de cal înfoiată de vânt. Iuri și Sam Deviatov se așezară pe podeaua vagonului, cu picioarele atârnând într-o parte. Sam Deviatov arătă cu mâna îndepărtare și îi explica lui Iuri ce se vede. Când trenul lua viteză și acoperea vocea, atunci se apleca spre el, își apropia gura de urechea lui Iuri, repeta ceea ce spusese țipând până răgușa. Acesta este cinematograful Uriașul. I-au dat foc. Era ocupat de cadeți care se predaseră mai devreme. În general, lupta nu este niciun caz terminată. Vedeți punctele acelea negre de pe clopotniță? Ăștia sunt oamenii noștri care trag în cehi. Nu văd nimic. Cum puteți vedea la o asemenea distanță? Ăla care arde acolo este cartierul meșteșugarilor, ugarilor, După el vine în Holodeevo, unde sunt magazinele. Mă interesează pentru că și hanul nostru este acolo. Din fericire, focul este numai la periferie și nu pare să se întindă spre centru. Ce ați spus? Am spus că centrul este neatins deocamdată, centrul orașului, catedrala, biblioteca. Numele nostru, Sardeviatov, este forma rusificată de la San Donato. Se presupune că suntem descendenții de Midovilor. Tot n-au nimic. Am spus că s-a îndeviat o vine de la San Donato. Se spune că suntem o pa a familiei de Midov, prinții de Midov, San Donato. Dar poate că nu este decât o legendă de familie. Locul acesta se numește Vâlcea lui Spirca. E plin de vile și locuri, unde oamenii vin să petreacă. Stim nume, nu Nostim nume, nu-i așa? În fața lor se întindea o vale brăzdată în lung și în lat de ramificații de cale ferată. Stimpi de telegraf se pierdeau departe la orizont ca niște uriașe în de șapte poște și panica șerpuitoare a drumului se lua la întrecere în frumusețe cu linia ferată. Dispărea dincolo de orizont, reapărea într-un arc larg la o cotitură și dispărea din nou. Aceasta este vestita noastră șosea. Traversează întreaga Siberie. Deținuții aveau și cântece despre ea. Acum este baza operațională a partizanilor. O să vă placă aici, știți, nu e rău deloc. O să vă obișnuiți atât de mult încât o să vă fie doar când veți pleca de aici. Orașul are câteva caracteristici aparte. De exemplu, pompele de apă. Femeile fac coadă la apă la intersecții. Acolo au clubul în aer liber toată iarna. Nu vom locui în oraș. O să locuim la varăchino. Știu, mi-a spus soția dumneavoastră. Dar oricum, o să veniți în oraș cu treburi. Am ghicit imediat cine este soția dumneavoastră de cum am văzut-o. Este imaginea vie a bătrânului Krueger, Ochii, nasul, fruntea, exact ca bunicul ei. Toată lumea îl ține minte aici. La orizont se vedeau rezervoarele roșii, rotunde, de petrol și reclame uriașe pe panouri de lemn. Una dintre ele îi atrase atenția lui Iuri, se repeta de două ori și glăsuia. Moro și vecinchin, mașini de însămânțat. Mașini de era. Bună, firmă! Mașinile lor agricole erau de primă clasă. Nu aud, ce-ați spus? O firmă bună, am spus. Mă auziți O firmă bună. Făceau mașini agricole. Era o companie pe acțiuni. Avea și tata o cotă parte. Credeam că ați spus că avea o stație de trăsuri. Așa este, dar asta nu l împiedica să aibă și o cotă parte. Și a făcut investiții foarte inspirate. A băgat bani în cinematograful Uriașul. Păreți foarte mândru de asta. De faptul că tatăl meu era abil, sigur că sunt. Dar cum rămâne cu marxismul dumneavoastră? Doamne, dar ce are a face una cu alta? De ce dacă cineva e marxist, trebuie neapărat să fie un găgăuță neajutorat? Marxismul este o știință pozitivă. Este o a realității, o filozofie a istoriei. Marxismul, știință... Evident îți asumi un risc atunci când spui fie și cel mai neînsemnat lucru despre subiectul ăsta, în fața unui om pe care abia l-ai cunoscut. Totuși, marxismul nu este suficient de stăpând pe sine ca să fie o știință. Știința este mai echilibrată. Vorbiți despre marxism și obiectivitate. Eu nu cunosc nicio învățătură mai aplicată asupra ei însăși și mai departe de fapte decât marxismul. De regulă, oamenii sunt nerăbdători să-și verifice teoriile în practică, să învețe din experiență, dar cei care dețin puterea sunt atât de nerăbdători să stabilească mitul propriilor infailibilități, încât întors spatele realității imediat ce pot să o facă. Pentru mine, politica nu înseamnă nimic. Nu-mi plac oamenii cărora le este indiferent adevărul. S-a îndeviat-o socotit cuvintele lui Iuri, drept un discurs inteligent al unui om ciudat și ascultă zâmbind. Trenul continua să facă manevre. De fiecare dată când ajungea la semnalul liber, o femeie cu o cutie de lapte legată la bru, care era de serviciu la Macaz, își punea de o parte se apleca, comuta pârghia de semnalizare și trimitea trenul înapoi spre oraș. În timp ce trenul se îndepărta, femeia își îndrepta spinarea și amenința cu pumnul. Sam deviatov considera că amenințarea i se adresă lui. De ce face asta? se miră el. După mutră parcă mi-e cunoscută. Oare să fie glașa ceva? Nu, nu cred să fie glașa. E prea bătrână. Dar oricum are ceva împotriva mea. Probabil acum când Maica Rusia e prinsă nebunia revoluțiilor și căi referate într-o asemenea harababură, sermana bătrână are mult de furcă și își închipuie că eu sunt de vină și mă amenință cu pumnul. Ei, bine, bine, la naiba cu toate. Ca și când nu aș mai avea atâtea pe cap la care să mă gândesc. În cele din urmă, femeia aflutură stegulețul, strigă ceva mecanicului de pe locomotivă și dădu drumul trenului să treacă peste semnale mai departe. Dar în momentul în care vagonul 14 trecu prin dreptul ei, scoase limba la cei doi nătăfleți care ședeau pe podea. Era hamite de ei. S-a îndeviat of căzut din nou pe gânduri. 5. Când periferiile orașului înflăcări, cu rezervoarele lui rotunde de petrol, stâlpii de telegraf, și panourile de reclamă dispărură în depărtare, lăsând locul unei priveliști de crânguri și dealuri scunde, prin care se întrezărea din loc în loc șoseaua, se-am deviat ofzise, hai să ne întoarcem la locurile noastre. Trebuie să cobor curând și gara dumneavoastră e a doua. Aveți grijă să nu o pierdeți. Presupun că știți foarte bine împrejurimile, ca pe buzunarele mele. Pe o rază de o de verste, știți, eu sunt avocat. Am 20 de ani de practică. Călătoresc mereu un interes de afaceri. Chiar și acum? Desigur. Dar ce fel de afaceri se mai pot face în zilele astea? Orce doriți. Procese vechi, neterminate, operațiuni comerciale, încălcări de contracte. Fel de fel de cazuri sunt prins până peste cap cu ele. Ți se face părul măciucă dacă stai să te gândești. Dar aceste lucruri nu au fost oare anulate? Sigur că da, cu numele. Dar în practică există tot de interese care se bat cap în cap. Pe de o parte s-a făcut naționalizarea, iar pe de altă parte e nevoie de combustibil pentru Sovietul orășenesc, transportul pentru Consiliul Economic Provincial. Acestea sunt particularitățile perioadei de trecere, când există încă o prăpastie între teorie și practică. Exact în astfel de perioadă este nevoie de oameni versați, plini de resurse ca mine. Ferice de acela care nu vede prea mult... Așadar, câte un mic ciubuc din când în când nu pică rău, după cum spunea tata. Jumătate din provincie depinde de mine în ce privește existența. Am să trec pe la Varuchino, într-una din zilele acestea, după cherestea, dar nu chiar imediat. Acolo nu se poate ajunge decât cu calul, iar calul meu e șchiop. Altfel nu mai vedea, hurducându-mă pe grămada asta de fier vechi. Uite cum se târăște nenorocitul și se mai cheamă că e tren. Aș putea să vă fiu de folos în Vară Chino. Îi cunosc pe miculițânii ăștia pe toate părțile. Știți de ce mergem acolo? Ce planuri avem? Mai mult sau mai puțin? Pot să-mi imaginez. Înapoi la pământ, eterna chemare a mamei natură. Visul de a trăi din sudoarea frunței. Și ce era rău în asta? Se pare că ne dezaprobați. Este naiv și idilic, dar de ce nu? Noroc. Numai că eu nu cred în el. Este o utopie, amăgire. Cum credeți că o să ne primească miculițân? Nu o să vă să-i să treceți pragul, o să vă alunge cu coada măturii și pe bună dreptate. Fabrici care lâncezesc, muncitori care fug, niciun fel de mișloace de subzistență, niciun fel de alimente și dintr-o dată mai picați și dumneavoastră. Dacă vă omoară, n-am să-l găsesc vinovat. V-am prins, sunteți bolșevic și totuși recunoașteți că ceea ce se întâmplă acum nu este viață. Este nebunie, un coșmar absurd. Bineînțeles că recunosc. Dar nu vedeți că este vorba de o chestiune istoricește inevitabilă? Trebuie să trecem și prin aceasta. Unde este inevitabilul? Sunteți copil sau vă prefaceți că nu înțelegeți? Ați picat din lună? Trântor și paraziți s-au urcat în spinarea oamenilor muncii care mor de foame și dumneavoastră vă imaginați că lucrurile pot să rămână așa? Și ce să mai spunem despre toate celelalte forme de umilire și de tiranie? Nu înțelegeți cât de îndreptățită este furia poporului? Dorința sa de a trăi îndreptate? De a găsi adevărul? Sau poate credeți că se putea ajunge la o modificare radicală prin dumă? Prin măsuri parlamentare și că ne putem descurca fără dictatură? Vorbim limbi diferite și chiar dacă ne-am certa o de ani, tot n-am ajunge la o înțelegere. Eu am fost un om cu gândire foarte revoluționară. Dar acum consider că nimic nu se poate obține prin violență Oamenii trebuie aduși la bine prin bine, dar să răsăm asta Că despre cei din familia Miculițân, dacă trebuie să ne așteptăm la ceea ce ați sugerat Atunci de ce ne mai ducem? Ar trebui să ne întoarcem Fleacuri, în primul rând, ei nu sunt singurii oameni din lumea asta Și în al doilea rând, Miculițân este nemaipomenit de amabil, amabil până la exces o să facă tărăboi și o să refuze și o să se opună, iar după aceea o să se moaie. O să vă dea și cam așa de pe el și o să o împartă cu dumneavoastră și ultima coajă de pâine. Îl cunosc ca pe buzunarele mele și Sam de Viatov se apucă să-i spună lui Iuri povestea lui Miculițân. Miculițân a venit pe meleagurile astea acum vreo 20 de ani de la Petersburg. Studiase la Institutul Teologic. A intrat în niște încurcături și a fost deportat și trimis aici, sub supravegherea poliției. A obținut un post de director la fabrica lui Krueger și s-a căsătorit. Pe atunci erau aici patru surori, cu una mai mult decât în piesa lui Cehov. Surorile tunțef, Agripina, Avdotia, Glafira și Serafima. Toți bărbații umblau după ele. Miculiț s îns a însurat cu cea mai mare dintre ele. Au avut apoi un copil, un fiu. Din dragoste pentru libertate, nebunul de taicăsul a botezat Liberius. Liberius, Libii! Mai scurt, a crescut cam sălbatic, dar avea tot felul de neobișnuite daruri. Când a început războiul, avea 15 ani. A falsificat data din certificatul său de naștere și a plecat pe front ca voluntar. Mama lui, care era foarte plăpândă, n-a rezistat acestui șoc. A căzut la pat și nu s-a mai ridicat. A murit acum un an chiar în ajunul Revoluției. La sfârșitul războiului, Liberius s-a întors ca un erou cu trei medalii, și, bineînțeles, era bolșevic până în măduva oaselor, delegat al frontului. Ați auzit despre frăția pădurii? Nu, nu cred. În acest caz, nu are rost să vă istorisez povestea. Jumătate din poantă s-a dus. Și nu are rost nici să vă uitați tot timpul la șosea. ce așa de nemaipomenit pomenit pe șosele în zilele noastre? Partizanii. Și ce sunt partizanii? Ei sunt coloana vertebrală a armatei revoluționare în războiul civil, o forță care s-a născut prin împerecherea a doi factori. Pe de o parte, organizația politică ce și-a asumat conducerea revoluției, pe de altă parte, ostașul de rând care a refuzat să mai asculte de vechile autorități în momentul în care războiul a fost pierdut. Din acești doi factori a luat naștere armata partizanilor. Majoritatea sunt țărani-mijlocași, dar găsește acolo o fel de fel de oameni, țărani-săraci, călugări, caterisiți, fii de cheaburi ridicând armele împotriva părinților lor. Idealiști anarhiști, fugari fără hârtii, liceeni exmatriculați pentru încurcături cu femeile Și prizonieri germani și austrieci care au fost tentați de promisiunile că vor fi eliberați și repatriați E bine, una dintre unitățile acestei mari armate populare se numește Frăția Pădurii Iar Frăția Pădurii este comandată de tovarășul pădurar Iar tovarășul pădurar este Libii, Liberius Avercievic, fiul lui Avercius Miculițân Nu glumiți! cât de puțin, dar să ne întoarcem la Avercius. După moartea soției sale s-a căsătorit din nou. A doua a lui, Elena, a pornit spre altar direct din liceu și a rămas în continuare elevă, naivă și prin firea ei și prin apucături, tânără, dar încercând să pară și mai tânără. În acest scop, gângurește, ciripește, face pe nevinovată o gâscă. În momentul când te vedete, supune unui examen. Când s-a născut Suvorov? Când sunt cele două laturi ale unui triunghi egale cu a treia? Și dacă poate să te prindă cu ceva, e pomenit de încântată. Dar vă veți convinge singur peste câteva ore. Bătrânul are și el ciudățenile lui. Urma să fie marinar, a studiat mecanica marină. Nu poartă barbă, nu scoate niciodată pipa din gură, vorbește printre dinți cu o voce joasă prietenoasă, are maxilarul inferior proeminent ca toți fumătorii de pipă și niște ochi verzi, reci. O și un pe care aproape că lui uitasem Este social revoluționar și a fost ales ca delegat al regiunii în adunarea constituantă. Foarte important, așadar, tatăl și fiul să mai cuțite, sunt adversari politici. Teoretic, sigur că da, dar în realitate nu există nicio dispută între Barăchino și pădure. Oricum, să continui povestirea. Celelalte trei surori Tunțev, cu natele lui Miculițân din prima sa căsătorie, Locuiesc în Iuriatin până astăzi, toate trei celibatare convinse. Dar timpurile s-au schimbat și fetele s-au schimbat și ele. Cea mai mare, Avdotia, lucrează la biblioteca publică. Brunetă, frumoasă, extraordinar de timidă, aroșește imediat din nimic. O aduce tare greu la bibliotecă, dăinuie o tăcere de moarte și sărmana fată face crize, alergică la afân, are accese de strănut și arată de parcă ar vrea să intre în pământ. Numai nervi. Următoarea glașa este fericirea familiei O energie teribilă, un muncitor admirabil, nu contează ce face Libii, tovarășul pădurar, seamănă cu mătușa lui, cu glașa Acum e cruitoreasă, acum lucrează într-o fabrică de ciorap și până să-ți dai seama S-a transformat în coafeză Ați văzut femeia de la Macas care ne amenința cu punul? Pe Dumnezeul meu, dacă ne-am crezut că e glașa Care a venit să lucreze la calea ferată dar nu cred să fi fost ea, arăta oricum prea bătrână, și apoi este cea mai mică, Sima. Ea este crucea lor, le face la necazuri cu nemiluita. Este o fată cu educație, citită, cunoaște poezie și filozofie, dar de când cu revoluția, cu tot avântul ăsta general, cuvântări și demonstrații, s-a ținit puțin. A căpătat o manie religioasă. Surorile o încuie în casă când pleacă la lucru, dar ea sare pe fereastră și merge pe străzi, Adună mulțimea și predică a doua venire a lui Isus și sfârșitul lumii. Ei bine, e timpul să încetez cu vorbăria. Aproape că am ajuns. Asta e gara mea. Următoarea e a dumneavoastră. Ați face mai bine să vă pregătiți. După ce acesta plecă, Tonia îi spuse lui Yuri. Nu știu ce crezi tu, dar am senzația că destinul l-a trimis în cale. Cred că o să ne ajute în viață. Așa sper, draga mea, dar ceea ce mă agasează este că toată lumea recunoaște în tine pe nepoata lui Krueger și că Krueger este atât de bine cunoscut. Chiar și Strelnikov, în momentul în care i-am spus Varachino, m-a întrebat, în modul lui dezagreabil, dacă suntem moștenitorii lui Krueger. Am senzația că după ce am plecat de la Moscova, ca să scăpăm de notorietate, o să batem la ochi și mai tare aici. Nu că ar fi ceva de făcut și oricum. Nu are niciun rost să plâng după oalele sparte. Va trebui să ne facem mici și să ne purtăm foarte rezervat. În general am o presimțire sumbră, dar cred că suntem foarte aproape. Hai să-l trezim pe tata și să ne pregătim. 7. Tonya stătea pe peronul din gara Torfianaia și își număra iar de la capăt membrii familiei și bagajele ca să fie sigură că nu uita să nimic în tren. Simțea ferm sub picioare nisipul bine bătătorit al peronului. Dar o descumpănea teama de a nu rata gara, zgomotul roților îi mai suna în urechi, deși trenul stătea nemișcat în fața ei. Asta o împiedica să vadă, să audă sau să facă ceva ca lumea. Pasagerii care își continuau călătoria îi strigau la revedere și făceau cu mâna din vagon, dar ea nu-i vedea. Nu văzut nici trenul plecând și își dădu seama că nu mai este în momentul când se trezică privește câmpurile verzi, și cerul albastru de dincolo de șinele de cale ferată, goale. Gara era clădită din piatră și avea bănci de ambele părți ale intrării. Cei din familia Jivago erau singurii călători care coboruseră la torfianaia. Își puseră bagajele jos și se așezară și ei pe una din bănci. Erau copleșiți de liniștea, pustietatea și ordinea din gară. Părea ciudat să nu fie înconjurat de o mulțime viermuitoare care înjură. Istoria nu ajunsese până în această provincie îndepărtată, unde viața urma să devină la fel de desnățuită ca în marile orașe. Gara stătea ascunsă într-o pădure de mesteceni. Când trenul intrase aici, în vagon se lăsase întuneric de parcă s-ar fi făcut seară. Acum umbrele copacilor se mișcau încet peste mâinile și fețele lor, peste pământ și zidurile și acoperișul clădirii, peste peronul cu nisip galben umed. În era răcoare și cântecul păsărilor avea un timbru de asemenea răcoros. Candit și dezgolit ca însuși nevinovăția, străbătea pădurea de la un capăt la altul. Pădurea era despicată în două de linia ferată și un drum de țară și amândouă erau umbrite de pletele atârnânde și crângile copacilor ce se legănau. Și dintr-o dată Tonia auzi și văzut totul. Cele din jur ajunseră la conștiința ei în același moment chemările răsunătoare ale păsărilor, singurătatea curată a pădurii și liniștea senină curgătoare. Își pregătise din timp în gând un mic discurs. Nu pot să cred că am ajuns într-adevăr cu bine, dragul meu. Știi, strelnic o al tău putea foarte bine să facă pe boierul cu tine în față și să trimit o telegramă ca să ne aresteze pe toți imediat ce coborâm din tren. Eu nu cred în sentimentele lor nobile, dragul meu, nu e decât prefăcătorie. Dar de pe buzele ei izbucnirea cu totul alte cuvinte la vederea peisajului încântător din fața ei. Ce minunat, strigă ea. Nu putu spune mai mult, izbucni în lacrimi. Auzindu-i hohotele, un bătrânel în uniformă de șef de gară se apropie de ei. Își duse mâna la chipiul cu fund roșu și întrebă politicos. Ar dori tânăra doamnă ceva de la punctul medical al gării pentru nervi?”. Nu e nevoie, vă mulțumesc, să ți revină imediat," zise Alexandra Alexandrovici. E din cauza neliniștii și a grijilor călătoriei," e lucru cunoscut, și apoi și căldura aceasta africană care este atât de rară la latitudinea noastră." Și apoi colac peste pupăză și tot ce se întâmplă în Iuriatin." Am văzut incendiile din tren când am trecut pe acolo. Sunteți din Rusia, dacă nu mă înșel, chiar din inima ei." De la Moscova, nu e de mirare că nervii doamnei nu mai rezistă. Se spune că n-a mai rămas piatră peste piatră. Nu e chiar așa de rău, oamenii exagerează. Dar e adevărat că am trecut prin momente grele. Vă prezint pe fica mea, soțul ei, și acesta este băiețelul lor, și ca lui, Niușa. Bună ziua, bună ziua, încântat, de fapt vă așteptam. Efimovic, am fi Efimovici, Sandeviatov, mi-a telefonat de la Sakma. Dr. Jivago vine cu familia de la Moscova, zicea el, și să-i ajut cum pot mai bine. Așadar, dumneavoastră sunteți. Nu, doctorul Jivago este generele meu, iată-l. Eu nu sunt doctor, sunt profesor de agronomie și numele meu este Gromeko. Iertați-mă, am greșit, mă bucur foarte mult să vă cunosc. Așadar, îl cunoașteți pe Sam Viatov. Cine nu-l cunoaște pe Sam Viatov? omul acesta minunat? El este speranța noastră, sprijinul nostru. Dacă nu era el, am fi murit de mult. Ajută-i cum poți, zicea el. Foarte bine, am zis eu. Am promis. Așa că dacă aveți nevoie de un cal sau ceva, unde vreți să mergeți? Vrem să mergem la Varuchino. E departe de aici. Varuchino. De asta mă tot întrebam de cine mi-amintește echipul fiicei dumneavoastră. Așadar, la Varuchino doriți. Asta explică totul." Ivan Ernestović Kroeger și cu mine am construit împreună drumul acesta. Mă duc imediat să fac ros de cal. Am să chem pe unul din oameni și o să vedem și de o căruță. Donat, donat, ia lucrurile astea și dule în sala de așteptare deocamdată. Și ce facem de cal? Du-te la ceainărie și vezi ce se poate face. Bachus se tot învârtea pe aici în dimineața asta. Vezi dacă mai este aici. Spune-le că au sosit patru pasageri pentru Varachino. Că au sosit acum, aproape nu au bagaje, așa să le spui. Și fii cu ochii în patru. Și acum, doamnă, îmi permiteți să vă dau un sfat ca un părinte? Intenționat nu v-am întrebat cât de aproape sunteți înrudită cu Ivan Ernestovich Clegăr. Aveți mare grijă ce spuneți în privința aceasta, nu te poți încrede în primul venit în vremurile noastre. La auzul numelui de Bacus, călătorii se uitară unul la altul cu uimire." Își aminteau de poveștile anii despre fierarul acela bizar, care își meșterise un set de intestine indestructibile de fier și multe alte legende locale. Calul era o iapă albă care fătase de curând și vizitiul un bătrân cu urechi clăpăuge și părul lățos alb, ca o bufniță albă. Dintr-un anumit motiv, totul era alb la el. O din coajă de mestea încă nu se negriseră, iar cămașa de in și pantalonii se albiseră cu timpul. Mânzul, călionțat și negru precum noaptea, exact ca o jucărie pictată, alerga după mai sa zvârlind din picioarele cu oase moi. Călătorii se țineau de lui tracăruței când aceasta se hurduca prin făgașe. Aveau inimile împăcate, visul lor prindea viață, la aproape de capătul călătoriei. Ultimele ore ale zilei luminoase, calme, zăboveau generos, răspândindu-și farmecul pretutindeni. Drumul trecea când prin pădure, când prin câmp deschis. Când mergeau prin pădure, erau aruncați unul peste altul grămadă, ori de câte ori roata căruței se agăța în câte o rădăcină și se înghesuiau cocoșându-se încruntați, ținându-se unul de altul. Dar în câmp deschis, unde spațiul însuși părea că îi salută din prea plinul inimii, își îndreptau spinarea înseninați și își înălțau capetele. Era un ținut de Dealurile, ca de obicei, și aveau propria lor expresie. Se înălțau mari și întunecate în depărtare, ca niște umbre semețe, urmărindu-i întăcere pe călători. Dar o lumină trandafirie îi urma de-a lungul câmpiilor, mângâindu-i și încurajându-i. Totul le plăcea și îi uimea, mai ales plecarea la nencetată a bătrânului vizitiu, în a cărui vorbire se amestecau expresii arhaice, cu urme ale influenței tătărăști, Particularități locale ca și expresiile inventate de el însuși. Ori de câte ori mânzul rămânea în urmă, ea se oprea și îl aștepta. El o ajungea repede din urmă în salturi grațioase umduitoare. Apoi, mergând în pas cu căruța, stângaci pe picioarele lui sfrijite, apropiate, își întindea gâtul lung și își împingea capul micuț sub pântecele iepei ca să apuce țâțele. Dar nu înțeleg strigătonia la Iuri, articulând rar, de teamă ca nu cumva să-și muște limba cu dinții care îi clânțăneau tot timpul la vreo ducătură mai puternică a căruței. Ăsta să fie același Bacus despre care ne istorisea mama? Mai-ți minte povestea aceea cu fierarul care căpătase o rană la intestine în timpul unei lupte și apoi își făcuse singur altele noi? Bacus, ce de fier, bineînțeles, știu că nu e decât o poveste. Dar se referea oare la omul acesta? Nu, sigur că nu. În primul rând, așa cum spui, nu este decât o poveste, o legendă. Și mama ne-a spus că însăși legenda avea deja peste 100 de ani în vremea când era ea tânără. Dar nu vorbi așa de tare, nu trebuie să rănești sentimentele bătrânului. Nu aude nimic, e surd și dacă aude, tot nu înțelege, nu e chiar sănătos la cap. Hei, Fiodor, nefiodici!" strigă bătrânul la calul său, adresându se din cine știe ce motiv, cu nume și patronimic masculin, Deși știa la fel de bine ca și pasagerii săi că era o iapă, a dracului ar și țăr. Parcă în copiii lui Abraham în cuptorul persan. Mergi, firea ea -ai bitu, să fii, cu tine vorbesc, mazepa. Câteodată așa ca din senin, începea să îngânere refrene vechi, care fusese probabil alcătuite la fabricile cruigări în vremurile de demult. Adio, curte și poarta a fabricii, adio, plăci, de minereu și fier. Pâinea stăpânului e prea veche pentru mine și sunt sătul să beau apă mereu. O lebădă trece plutin pe apă, iar el ia picioarele drept minereu. Nu vinul mă face să mă clatin, ci fiindcă Vania a plecat să se facă soldat. Nu fi mâhnită mașa, eu nu sunt prost, eu nu sunt prost, nu sunt nici braș. Am plecat la oraș, ca să muncesc la sainte E tu, mârțoaga lui Dumnezeu, iată te uită la hârca asta, eu îi dau cu biciul și ea se obrăsnicește." Ei, fedia, nefedia, ai de gând să mergi odată? Pădurea aceasta se numește Taiga, e fără sfârșit și nesfârșit este și poporul de țăran din ea. Aici este frăția pădurii. Ei, fedia, nefedia, iar te oprit în pielițatule. Dintr-o dată se întoase și o privi pe Tonia drept în ochi. Unde ți mintea, fată? Ai crezut că nu știu cine ești? Ești cam prostuță, drăguță, după cum văd. Să mă lovească d-am dacă nu te-am recunoscut. Sigur că te-am recunoscut. Nu poți să-mi cred ochilor. Ești imaginea vie a lui Grigov. Aceasta era versiunea lui pentru numele lui Crueger. Nu cumva ești nepoata lui, ai? Cine altul ar putea să recunoască un Grigov, dacă nu eu? Mi-am petrecut toată viața muncind pentru el. Știu totul despre el. Am făcut fel de fel de munci pentru el." Am lucrat în mină ca întâmplar și la suprafață ca Caragiu și la grajduri." Mișcă-te! Mergi!" Iar s-a oprit, de parcă n-ar avea picioare. Îngeri din China! Nu auzi că doar cu tine vorbesc." E bine, acum vă întrebați dacă eu sunt unul și același cu fierarul acela, Bacus." Ești cam prostuță, draga mea, niște ochi așa de mari și minte atât de puțină. Bacus al dumneavoastră se numea Postanogov. Posta Novovo, pântă ce de fier, a intrat în mormânt acum vreo 40 de ani și mai bine. Dar numele meu este mehonoșin, Numele noastre de bote sunt același, dar prenumele sunt diferite. Încetul cu încetul, bătrânul e povestit ceea ce auziseră deja de la Sandeviatov despre Miculițân. Vorbea de cea de a doua a lui Miculițân, zicându-i a doua, iar despre prima ca despre un înger, un heruvim alb. Când ajunse la conducătorul partizanilor, Liberius, și află că faima lui nu ajunsese încă la Moscova și că frăția pădurii nu era cunoscută acolo, nu-i veni să creadă. Nu au auzit? Nu au auzit de tovarășul pădurar? înger din China, atunci la ce mai are Moscova urechi? Se lăsa seara și umbrele lor se lungeau din ce în ce mai mult, fugeau în fața lor. Treceau acum printr-un loc întins, fără copaci. Ici, și acolo, în tufișuri izolate, se vedeau tulpinele ca niște frânghii de la bagâștii, salcie că și scaieți cu moțuri înflorite. Iluminați de la nivelul solului de soarele care apunea, umbrele lor creșteau până la niște dimensiuni gigantice, ca niște sentinele călare, la mare depărtare una de alta și ținând sub observația lor tăcută întreaga câmpie. Valea se întindea mult în depărtare, apoi se sfârșea cu un șir de dealuri înalte. La poalele munților părea să fie un pârâu sau o prăpastie. Munții ședeau de-acul mezișul drumului călătorilor ca un zid, ca și cum în partea aceea cerul ar fi fost închis de metereze, iar drumul ar fi mers spre o poartă. În vârful dealului se afla o casă lungă, scundă și albă. Vedeți cazema de pe vârful dealului?" întrebă Bacus. Acolo locuiește micul ițânăl al dumneavoastră." Și jos este o prăpastie, se numește Shutma. Două focuri de armă răsunară dinspre dealuri, urmate de un ecou surd, ce se rostogolea departe. Ce este asta? Nu sunt partizanii. Nu-i așa, bunicule? Nu trag în noi. Doamne, ferește, nici vorbă, partizanii. Ăsta e Miculiț în care sperie lupii jos, în șutma. 9. Prima lor întâlnire cu familia Miculiț se despășură în curtea casei administratorului. A fost o scenă penibilă care în tăcere, și se termină într-o desăvârșită harababură și hărmălaie. Elena, soția lui Miculițân, se întorcea acasă de la plimbarea de seară prin pădure. Razele soarelui, care stătea să apună la fel de aurii ca părul ei de aur, o urmăreau prin pădure de la un copac la altul. Avea o rochie ușoară de vară, era încălzită de plimbare și își ștergea fața cu batista. Pălăria de pai îi atârna pe spate, prinsă cu un elastic care trecea peste gâtul gol. Soțul îi ieșise în întâmpinare dinspre prăpastie. Tocmai urcase pe buza acesteia, cu arma în mână, vrând să o curețe, căci observase că ceva nu e în regulă.